Hej och välkomna ännu en gång till Bokpalt, podden som pratar om böcker I samarbete med mediebyrån Palt Och med mig idag som vanligt sitter Tobias på andra sidan internet Hej, hej! Hej, hur är det med dig idag? Ja, jag har en sån märklig dag och Jag bara faller i koma hela tiden jag... Får du i koma? Ja, eller koma light som man även kallar sömn <laughs> Jag sitter och lyssnar på någonting intressant Och när jag lyssnar på någonting intressant så somnar jag och så vaknar jag upp när det är så alltså mest intressant så somnar igen Just nu jag håller på att som lite ljudböcker Och podcast och sånt där mm. Det är väl en, en märklig söndag som bara Bara liksom Sväver iväg i sin obetydlighet Ja men det gör de nästan alltid de här söndagarna Jag hade ett syfte med den här söndagen Jag skulle gå och fixa ett pass Men de hann inte uppe på passcentralen Så jag får åka, åka hem igen <laughs> Så så jag mig ner på soffan och så sovde jag Och så väckte min fru mig eh, Helt bortkastad dag Ja, tur att det blir lite podd i alla fall så att det blir något gjort Ja, hur lägger det med dig då? Det är bra. Det är bra. Um, har um, inte hänt så mycket i veckan, så jag <laughs> har inte något kul att tillägga. Nej, Nej, för mitt var ju absolut roligt. Ja, det är inte var. kul. Om oh, du har det ändå ett misslyckande. Jag har ett skämt också. Har du ett skämt med? Ja. Då tar jag ja. uh, Vet du vad Nils Karlsson som Pishling, sa i Kroken? Uh, ja. Du får inte säga, jag ska säga det. Okay. Nej. Det är för att min fru har skrivit det på Facebook. Ja, det stämmer. Ja, vi tar det. Vet du vad Nils Karlsson och sa i krogen? Nej, vad sa han då? Är det Kille Vippen eller? Ja. Det är ganska ja. roligt. Ja. Men vem skrev om han? Var det var inte Ashelingen. Var det det? För jag blev tveksam. Men det kanske det var. Det var det. Har du de gjort två karlsarna så? Alltså? Både på taket och eh, pysslingen. det verkar så. Fantasilöst. <laughs> Vi förväntar oss mer av henne. Ja. Någon som har varit mer fantasifull när det kommer till namnen är ju Jan Irving. Ja, berätta varför han har varit fantasifull med namnen. Jo, han tycker att namnen är väldigt viktigt och det, det bygger på, på hans egna liv. För han, blev, han känd, fick aldrig träffa sin far. Mm -hmm. Och så fick han sen liksom ta över sin styrfars namn och sådär. Så han ja, namnen har alltid betydt mycket för för att det har liksom fått en emotionell betydelse. Ja, och anledningen till att tar upp hans fascination över namn det är förstås att vi har läst Garpans värld av John Irving. Hans ja. mest kända roman och hans genombrottsroman får vi säga, som gavs ut 1978. Mm. Garpans värld. Mm. Och det som är lustigt med Garp gällande namn just det att, att han heter T.S. skarp. men T.S. betyder ingenting. Han har bara de här initialerna. Ja, mm. för det bygger på, han, på hans våldtagna far då. Ja, det, det är ju. tidigare ganska osympat osympatisk i hela boken, det vill säga att, att, att hans mor Jenny Fields, hon vill bli mamma, men hon vill inte bli det genom att ha samröre med någon man överhuvudtaget, eller hon vill, inte, hon vill inte ha ett samliv med någon, hon vill vara helt Mm. Och då möter hon en, en skadad krigspilot på sjukhuset där hon arbetar. Och han är eh, inte helt hemma i huvudet. Han har blivit, fått granatsplitter i hjärnan. Så han kan bara säga sitt efternamn. Det är Garp. Garp. Är lite som holder i, i Game of Thrones. Just det. Hodor, säger han hela tiden. Mm. Ja, man, man kan nog påstå att John var före med det greppet. Det <laughs> kan, man, kan man påstå. Hur som helst så... Jenny Fields gör en ytterst tveksam undersökning ifall det är okej. Okay. Så hon säger så här: okej okay, Garp. Och Garp säger, bra. Alltså, Garp. Han, jag tror han säger bra. Det är enda gången han säger, säger någonting annat än Garp. Han säger ordet bra. Och så ligger hon med honom. Och, för hon vill ju skaffa barn och hon, hon tycker att han är harmlös. Han kommer liksom inte att... Och stör henne senare eller så. Anledningen till att de hon väljer honom att föröka sig med. För hon har ju haft flera som är beredda att ställa upp. För hon var mm. öppen med att hon ville ha barn. Men inte ville ha någon pappa. Så hon har ju haft en lång process med att välja någon som kan bli far. Och mm. hon förstår ju att den här Garp kommer att dö snart. Just det. Så då blir han mm. god nog att föröka sig med. Och han var ju Technical Sergeant så det är därför en TS kommer. Precis. Ja. Och så fick sonen heta så. Som så också är... blir huvudpersonen i, i boken sen. Så man förstår ganska tidigt att det här är en absurd historia I mångt och mycket eh, Väldigt rolig men samtidigt väldigt tragisk naturligtvis ja. Och eh, med många olika speciella händelser och märkliga figurer Verkligen Och hela boken handlar ju om Garpsen och. Det är mm. en genomgång av hans liv Ja, precis som titeln antyder mm. ja, jag Det här var ju faktiskt min favoritbok när jag var ung Men på eh. tal om titeln <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja. För eh, på svenska men, heter, nej, nej. heter den ju Garp och hans värld Men du, tar ta om det och så skippar vi med lilla grej där Nej, skit det Nej, men säg på tal om tiden Nej, skit det. Ja, det ja. På engelska så heter den heter den ju The world according to Garp mm. Och det, det betyder ju inte riktigt samma sak Nej, jag funderar på det också Men jag tycker världen enligt Garp hade varit Det är inte samma rytm i det riktigt Nej Nej. Garpans på det, det låter som titta på någonting Det låter som att det här är något Något som är läsbart eller sevärt ja. Världen är ett garp Man bromsar den där på världen tycker jag I prosodin, det vill säga melodin i ordet Ja, det är kanske något det Det här var ju min favoritbok när jag var liten mm. Nu minns jag inte exakt hur ung jag var jag antar att jag var kanske 15, skulle jag tro. För när jag var mellan 13 och 14 så var mina favoritböcker Magins färg och det fantastiska ljuset av Terry Pratchett. Men jag minns att jag var med min familj och så var vi i Stockholm. Och så gick jag in på ett antikvariat och så hittade jag den här boken. Och hon som har skrivit förordet, hon säger att hon ofta... För det här var en bok som fanns i många bokhyllor sent 70-tal till 80-tal. För den blev en stor succé. Yeah. Hon minns i sitt tur att den var orange, den boken. Men den jag köpte, det var det var grisrosa. Okay. Jag minns inte vad det som det är med till den. Men jag antar att det är, för att det är svårt att det handlar om författare på baksidan. Jag, har ju, jag hade ju länge drömt om att bli författare. Och man är ju så enkelt funt att man vill se på filmer och dessa böcker som, som, som man liksom kan, hur kan man säga, infördiva sig själv i handlingen i. Mm. Till så älskar jag ju filmer med författare i huvudrollen som handlar om skrivande. Och när jag var lärare så såg jag väldigt mycket på filmer om lärare som ofta är sjukt tråkiga. Men <laughs> jag tyckte de var mycket bättre på den tiden när jag jobbade som lärare. Men känns att författare och journalister ofta har ett driv att skriva om författare och journalister också? Ja, de är ju överrepresenterade i skönlitteraturen. Och det är ju... Garf själv vänder sig mot det i boken. Mm. Han säger också att, att skönlitteraturen, eller hur ska säga, självbiografiska romaner är det vidare som finns i stort sett. <laughs> ja. Men men hur det, Caroline Heiners förord här. Det här gjorde mig riktigt riktigt pist. <laughs> det, att den det fanns i många spökkulor. Nej, det är ju bara kul att det ja. fanns där. det, det ser mig med pistet förordet att att de har placerat förordet innan boken, innan boken börjar, vilket är naturligt för förord. <laughs> ja. Men där så skriver man ju vad som händer i boken och hur den slutar. Och det är det går väl an om det är så en, en pjäs som hamlet som liksom är odödlig och som man har hört uh, historien uh, liksom, uh, berättas om och om igen. Samtidigt med Rom Julia, typ att, att Då är det okej okay för man säger vad som händer. För då är det på något sätt inte slutet som, eller spänningen i berättelsen gör att man köper verket. Utan det är nog för att ta del av något helt annat. Men här så är det ändå det är en spännande historia här som är ganska ny och, modern, och Det är väldigt få som har koll på vad som händer. Och det är mycket överraskningen som är poängen. Tycker jag. Ja. Hon skriver ju, jag vet inte hur mycket vi ska spoilera, men hon skriver ju vad som inträffar med honom i slutet. Och hon skriver också vad som inträffar med, med moden i slutet. Jag tycker Så. nog att vi ska spoila hur mycket som helst. Det, är väl, det får vi väl inte dra oss för i våran podd. Nej, men vi säger först i alla fall spoiler. Och lök. Vi kanske borde ha en liten bumper till det också. Någon som skriker spoiler! Ja. Ja. Nej, alltså men skickade. det är det vi gör. Ja, nu, nu skriker vi det Ja, ja Garp blir ju mördad <laughs> Han var han dör i slutet Och innan det så blir hans mamma mördad mm. Feministikonen Jenny Fields jag, jag blev i alla fall Paff över det här när jag läste boken Första gången att Så det, det, det är lite grann läsklädning Att hon skriver det så tidigt Men jag, jag tycker jag allmänt så är allmänt Ogenomtänkt av förlag Att placera sånt innan boken tar sin början jag tänker säkert på Hjalmar Bergmans Farmor och, och vår Herre. Mm. Där det finns en stor poäng i... Nej, inte Farmor och Herre, utan chefen för Ingeborg. Men det gäller för Farmor och vår Herre också. Där det finns en stor poäng i att ena boken är på ett sätt. Och man får följa vissa personers syn på saker och ting. Och sen andra hälften avslöjar hur det själva räckerlig till. Så det blir en stor överraskning. Och man bara, wow. Men <laughs> det är de skriver på baksidan. Ja, det här händer. Och då blir det en wow-känsla. Men då uteblir <laughs> ju wow-känslan. Det finns det är i paratexten, alltså det som finns utanför boken, baksidan. Samma sak här med hennes förord, så jag blev grinning. Frågan är då vad som är mest irriterande egentligen. När, när det blir en sån spoiler, att man, man avslöjar vad som händer, eller när det är missvisande. För jag har slutat att titta på trailers till filmer och sånt till exempel, för jag tycker att de är, så ofta är missvisande. Mm. Ja, förord, förord till böcker har vi sällan den. Även sällan missvisande skulle jag tro. Nä. Det är i fall personer har gjort en tolkning som man inte håller med om. Men vad är jobbigast att råka ut för? Det är för... väldigt olika känslor. <laughs> ja. Om man läser ett förord har man ju redan köpt boken. <laughs> Ja ja men skit i förord. Om någon, om någon berättar någonting för dig som är missvisande- eller om det är avslöjande. Vad tycker du är mest irriterande? Mm. Jag tror det mest irriterande är avslöjande. Okej. Okay. Ja, jag tycker nog missvisande. Okej. Okay. Varför? Ja, men då, då går man och väntar på någonting- och så händer det inte. Och till exempel i Star Wars-episode 3- så mm. var det en väldigt häftig trailer- där- Eh, kejsaren säger Lord Vader och så säger han Yes Master och så Rise. Ja, ah, och, <laughs> och så reser han sig upp och så blir det hur cool som helst, värsta stämningsfullt. Men i, i filmen sen, så ser ni jättetönt. Jag har reser sig upp ur sin sån här sjukhus-säng <går> och bara gå fram och så yla no. <går> och så är det maltantigt istället. När trailen var svinkol. Borde inte gjort film på den trailern helt enkelt. Eller det, det du tänker du? <går> Nej, men, ja, men de borde gjort de borde gjort i filmen som det var i trailern. Men den jag blev ändå besviken på filmen eftersom trailern var bättre. Ja, jag stil att bli besviken på de tre nya episoderna i Star Wars oavsett men när vi ändå har Star Wars som exempel så kan vi ju ta episod fem. När Luke Skywalker får reda på av Darth Vader, att Darth Vader är hans pappa. Mm. Tänkte dig att någon hade sagt det till dig innan du såg filmen. Vilket det kanske någon gjorde. Jag vet inte om vi med Star Wars här. Men det hade ju förstört väldigt mycket. Inte ens skådespelare fick vi veta att det här, det här var det som skulle sägas. Utan när Luke Hammond skriker förvirrad och liksom arg över alltihopa. Um, så är det verkligen en överraskning. För han trodde att, att um, Darth Vader skulle säga- att han mördade Luke Skywalker's pappa. Uh. Men då sa, jag är i pappa- och så ser man verkligen att han blir förvånad- och börjar gorma. Mm. Mm. Så där hade där, där jag... Den, den sortens spoiler- att man avslöjar på så vis- det, det överväger nog allting- vad det gäller missvisning, ska jag säga. Okej, okay. ja. Uh. An... Uh. Fast nu... nu... Det är ju så här är lite svårt. Vad tycker du är jobbigast, kyla eller värme? Tycker du det är jobbigt om någon kyla. blåser kall, kallt på din kind eller oh. om du stoppar handen på en spis? Nej, kyla det är värre. Det går inte att mäta olika verk så där. Alltså om oh, kyla. Kyla. Allt kyla. Den är värre. Det är svinkeltspåring. <laughs> ja. <laughs> Men den här romanen, den här romanen som vi har läst, den är feta romaner vi har läst, den här feta romanen på 740 sidor som vi har trängt oss igenom, mm. den är ju den kändes inte så lång då Därför att den är ju berättad så svepande. Alltså den är ju, man dras in i berättelsen. Det är därför jag kan tänka mig att jag blev så förtjust i den när jag var ung. Därför att det var nog en av mina första verkliga... Verkliga slukade upplevelser att, att jag inte kunde släppa boken. Eh, visst hade det inträffat på par gånger innan man liksom att det gör det med en sån vuxenbok som man kan säga, alltså, som verkligen handlar om vuxna ämnen och som utspelar sig i en värld. Ja. Jag förstår att alltså, det inte var så att det var trollkarlar och sköldpadder med ringar och allt det där. Liksom. <laughs> Utan att det här verkligen det drogs in i en verklighetstrogen berättelse, i, i stora delar verklighetstrogen berättelse. Det, det var något stort för mig och att det dessutom handlar om en författare. Eh, Ja, han är ju väldigt skicklig i, i, i sin författarroll Irving, alltså. Irving för Det är alltid som ett så här lager av humor Som är i varenda mening egentligen Alltså mm. som, som ett ironifilter Så även när han berättar om liksom så här hemska saker eller läskiga grejer Så är det fortfarande som att man småler Ja, han låter ju Garp säga något sånt i boken att han tycker inte att det finns egentligen- något motstadsförhållande mellan att vara lustig och tragisk. Mm. Så att- någonting som är väldigt tragiskt och sorgligt- kan också vara lustigt på en och samma gång. Och det är, det är lite grann det som är- kärnan i John Irvings författarskap. Särskilt med den här boken tycker jag det. Att han att han, han är, komik och tragedier ligger så nära varandra- och de ingår i varandra ofta. Ja. Har du läst andra böcker av honom? Ja, jag har läst ett par andra böcker. En bön för de- <laughs> Nu en bön för Owen Meen jag har läst Och uh, Den fjärde handen tror jag en roman hette Och uh, Hotel New Hampshire Och Sidhusreglerna ah. <laughs> jag, jag har läst uh, en kvitt kvittettböcker Av honom ja yeah. Men han har skrivit uh, typ 13 stycken Tror jag han sa i någon intervju Ja det kanske han sa uh, väldigt, uh, Men det finns saker som, som går igenom i alla böcker Till exempel det här med björnen mm. <laughs> Den finns ju med i Hotel New Hampshire också Men då är det ju en, en person som uh, som har klätt huset till björn. Det är en människa i björnräkt. Det, det berättas ju lite grann i boken att det skulle kunna röra sig om en människa i björnräkt. Ja. Men, men det är inte det i, i den här romanen. Men, men just i den fjärde inte den fjärde handen utan i Hotel New Hampshire så är det en människa i björnräkt. Men björnen i den här boken, i Garpans värld, det är ju också som en sån här kinesisk askel Eller vad vi har pratat om för Alltså det är en... En berättelse i berättelsen. Ja, för att det är Garps novell. Och vilken grym novell det är, tycker jag. Det är så kul att det, här att det finns en novell av författaren T. Skarp i John Irvings bok. För författaren finns ju inte på riktigt. Så man börjar, man börjar känna, vem man skrivit det här? What? Egentligen. Men det finns ju novellen. Ja, ja den finns ju visligen där. Och det är T.E. Skarp som är upphovsmannen. Och den som är upphovsmann till T.E. Skarp är John Irving. Mm. Ja, och sen, sen i den novellen så finns det ju en drömtyder som berättar en historia om en märklig dröm som en person har haft. Och då är det ju en aski i aski ask, ask. Ja. Men ja, det är häftigt. Det är många lager. Ja. ja, det är det. Det är det Som en lök. Om man ska ta en röd tråd i den här romanen då, som är så stor gytter av olika händelser och olika åsikter och tankar och olika grejer. Jag skulle nog säga att att eh, det som han mest vänder sig mot i boken, alltså det som Garpans värld handlar om, det är emot den här synen på att saker ska kunna vara naturliga att, och att det är naturliga är någonting som är värt att sträva efter. Mm. Till exempel så menar både han och hans mamma, Jennifer så att man, man inte föds till någonting. Alltså att gener är och bakgrund och av klass, så alltså att vissa personer med, att viss, med viss bakgrund ska vara mer värda än andra. Det är bara blaj. Att, eh, sånt är strunt egentligen. Ja, för Jenny som är mor till Garp är, Jobbar ju som sjuksköterska Men kommer ju från ja, rik, Från en rik bakgrund Hennes ja, föräldrar var väl fabriksägare Eller något sånt Ja, en egen skofabrik ja. De har, Hon hade ju aldrig behövt att arbeta för pengarnas skull De liksom. valde att göra det ändå ja, Hon vänder sig mot sin bakgrund Och eh, mot sina gener På sätt och vis också eh, Hon får ju sedan eh, jobba på en skola Där finns många pojkar från välbärgade familjer Som läser och då får man också följa lite grann hennes tankar om klass och bakgrund och att hon tycker det är eh, fruktansvärt. Hon menar till exempel att alla krig är klasskrig. Det är ganska radikalt. Mm. Ja, ja. Jag, jag känner lite grann också att, att eh, en framträdande roll har ju kvinnorörelsen i den här boken. Ja, verkligen. Men, men det är ju inte så här kvinnorörelsen alltså som vi känner, utan det är ju en, en, en besynlig kvinnorörelse med så här personer som hugger tungan av sig själva för att sympatisera med ett våldtäktsoffer så fick tungan skuren och sånt där eh, alltså det är ju radikaler, extrema personer ja. jag känner inte att, att det här är en kritik mot kvinnorörelsen Nej, i inte. det hade Varför kunnat inte? vara vilken fanatisk rörelse som helst, det, det han vänder sig mot är fanatism jag menar inte att kvinnorörelsen är fanatisk men just den här kvinnorörelsen i Garpans är fanatisk mm. ofta och eh, man säger också att att uh, värderingarna hos Garp och hos Jonny i förlängningen är ju sunda, till exempel. Så, så vem är det som, som gör de traditionella husmodersisorna i Garps hushåll? Det är ju Garp, det är författaren, medan hans hustru ju karriär på universitetet, till exempel. Ja. Det är också det här att man vänder sig mot det som uppfattas som naturligt, utan det finns inget som det. Vi kan själva forma våra liv. och det, alltså När vi tittar på det här nu med våra 2000-tals uh, ögon. Mm. Så, så är inte det så provocerande De idéerna Men man får ju tänka på att den här kom ut på 70-talet då Ja, precis Och då var det ju faktiskt en väldigt annorlunda värld Mot vad det är idag Det var det så... Den togs nog inte väl emot i alla ja. läger Nej, det tror jag inte Nej. Men det är modigt och bra Att han tar upp sådana här ämnen redan då Ja, Nå något jag uppfattar som att han också tar upp Det här med åsiktspaket Det här står med på ibland det här med att om man har en åsikt om någonting, en uppfattning då stämplas man direkt som en hel, hel typ av människa yeah. ja, till exempel om vi vad ska vi ta som vi inte får med framstå som ett arsle Ja men låt säga att man är för rut så, tror de också, så kanske man också tänker sig att man är för privata skolor Exakt, men det är ett jättebra exempel att man är för en viss liten grej och då så blir man direkt liksom stämplad som en person som har alla de här värderingarna. Och har den här attityden och som gör på det här sättet. Det vill säga att det, man, man ska vara så färdig som person. Man ska verkligen ha... Tycker man är en sak så måste man verkligen tycka allt annat som hör till det paketet. Mm. Och det, det står jag mig på något så enormt <laughs> mycket. Men det, jag, det, jag kanske är ute och cyklar men jag tror att det berör sig i Garfans värld. Att uh, det finns någon slags... Uh, någon slags invändning. Jag tror det har att göra med det här med att han blir frågad av en, av en intervjuperson, eller av en, av en intervjuare då. Ifall det är ett, ett led i hans feministiska bakgrund att han lever så som han gör. Att det är han som är husmoden i hushållet till exempel. Men han eh, snär sig ifrån och säger att de lever så och de gör det för att de vill det. Liksom. Mm. Att, att, bara för att han gör på ett visst sätt eller lever på ett visat, så betyder det inte det att han, att han skriver in sig på en viss sorts skola eller en viss sorts ideologi. Och det, det där är ju någonting som Jan Irwin har skrivit om i någon annan bok också Som kommer senare Så det är väl en idé som finns hos honom Jag tittar på ett gäng intervjuer med han och så där nu, Men jag kommer inte ihåg exakt vilken bok det detta var Men då är det någon av hans karaktär Som ska säga så Stämpla mig inte Bara för att du tror att du känner mig Eller något sånt mm. ehm, Och det är precis det du pratar om här nu Att någon bara fått veta en idé Och så kategoriserar den efter det men det var kul att jag prickade in. Ja, det var kul. Jag såg inte intervju med honom på Babel. Han verkar vara sådana uh, mysig och på något sätt uh, introvert fallbror. Ja. <laughs> typ, ja. In, inte helt okej okay med sociala miljöer. så, Men uh, ändå rätt, rätt skarp och kul. Typ. Ja. Sen så kände jag, efter att ha läst uh, ganska mycket av honom. jag blev, uh, fick ju blodlat handen under Garpans värld. Att han upprepar sig väldigt mycket. Och det författare... –skriver ofta efter teman, att de har tagit upp olika händelser och olika teman– –och att det dyker upp gång på gång på gång i deras författarskap, och det är bara bra. Men jag kände lite grann med honom att det blir samma, samma roman han skriver om och om igen. Det okay. kanske är något sätt att bearbeta någonting för honom, jag vet inte. Jag, jag tröttnar lite grann på det, men Garpans värld kan jag inte tröttna på. Nu har jag ju läst igenom den här för säkert fjärde gången nu, alltså tre gånger tidigare i mitt liv också. Och jag, jag, tyckte, jag tycker att den är underbar fortfarande, jag tycker den är en väldigt bra roman. Ja. Kanske är det här den stora amerikanska romanen som alla tjatar om att de ska skriva i USA. Det känns lite så. <går> ja, det vet jag ingenting om. Ska vi avslöja vilka som har vunnit den då? För vi har haft en tävling kring om den här boken. Ja, tycker jag vi ska göra. Eh, får jag ta den första? Det kan du få göra. Ja, nu ska jag improvisera en motivering. För att du skrev ett stort, ett långt blogginlägg. Om äh, ganska långt. <tipsa> Helt okej, okay, långt logginlägg om varför du vill ha boken där på svärd. Så får du den av mig, Valdemar Möller. Varsågod. Tack, tack, säger jag och, han, och hans vägnar. Ställförträdande <tipsas> ja. ja Då tar jag de andra två. gjort gör, gör <tipsas> <Gör det. tipsas> För vi har gjort så att man fick ju också få med en, en ja Ja. Och bokbloggaren Pocket Lover, hon ville bara ha tatueringen. Hon hade redan boken, men ville ha tatueringen. För det fanns någon tävling där man kunde vinna en riktig tatuering då. Om man hade någon cool gnuggis, fattar Jaha. Och om jag kan hjälpa till att såra någon för livet, så vill jag gärna göra det. märka någon. Så, så då tycker jag att hon ska få tatueringen. Och hoppas att hon får en riktig tatuering av den då. Tack säger hon. Och sen själva boken då får Lotta Mattiasson. Och vem är det? Jo, det är, det är hon som har varit med här förr. Som, vill, som har använt vårat system och, och välja låtar till böckerna. Som hon skulle nyttja på sina elever. Oh, toppen. Så henne har du faktiskt pratat om förut. Och hon vill ha den här boken då för hon tycker att eh, hon vill läsa den. Har hon skrivit. Och <laughs> det är väl en anledning god som någon. Ja, det tycker jag är jättebra. Man ska läsa alltså, den här boken. Ja. Uh, en annan grej som jag tycker är bra att alla de här som är vinnare nu har använt Caps dock i sina motiveringar. Det och det, sk är. det skrev jag ju i en, en hastig tweet att den som använder mest Caps vinner, de använder mycket Caps. Och det vinner de. Uh -huh. Vi har ju haft ett par uh, tävlande till den här nu. Jag, jag tänkte inte på att det skulle bli så jobbigt att välja ut någon. För det gör ju också att man väljer bort andra. Och det tycker jag var tråkigt att behöva välja bort någon. Ja, men då kan vi ju liksom men... på något sätt säkra våra samvete med att vi kommer att ha fler tävlingar. Ja. ja. Förlåt ni som inte fick någon bok nu då. Men grattis ni som fick. Får jag ta upp... Några grejer jag tycker är märkliga I den här romanen Som jag inte tänkt på tidigare Det är som när, man, när han i och Kronor Han, han som jobbar i Tjock Nej, Vänner och Fiende var det han jobbar ja, där Vilken märkligare rinn Men i Soapoperan Vänner och Fiender Som på TV3 Så var det en, en man som jobbar i en kiosk, Och han fick tips om klassisk musik av en kvinna Och så sa han det i ett, i ett annat avsnitt sedan. Men Vänner och Fiende gick väl på femman? Nej, det gick på trean nej det var då... lite Lögner som gick på trean Nej, det gick på fyran Nej, Vita Lögner gick på trean. En vänner och gick på trean. Ja, då gick båda. Vilken gick på för femman då? Ja, jag vet inte. Men får jag, okej, okay, så säger han i alla fall att, att det, det, han upptäcker något nytt för varje gång han lyssnar. Och det är en ganska sliten grej att se om just klassisk fysik. Men, men det stämmer väl kanske. Uh, men nu har jag lagt till mig till lite olika grejer i Garpans värld som jag inte tänkte på tidigare. Och det är mm. också en, en grej, det här är inte sådana saker, men jag, jag, jag förstår inte varför jag blev så... Det är märkligt att jag kunde bli så förtjust i den boken för det måste ha varit så mycket jag inte fattade när jag var 15 och läste den här. För som sagt, det är ju en väldigt vuxen roman som tar upp väldigt vuxna problem. Alltså som, som typ döden och sexualitet. Jättemycket sexualitet i den. Alltså, och att sex leder till fördervet Alltså den här lustan. Förstödjas äktenskapet, deras liv, väldigt mycket. Ja. Sådana grejer kan jag omöjligen ha koll på. Att greppa om på det bra sätt. Men, men jag gillar den ändå. Och det här är också en grejer som jag lär märke till. Det är att Kushi, du vet hon som är dotter till den rika familjen, den rikaste familjen där på skolan. Som har en pappa som kallas Fetsdjur, va? Ja, precis. Fetsdjurningen. Ja, för fan, vad hatar den här översättningen. Men carry on. <laughs> ja, eh, hon sover i Hm. Hmm. Det står så här: Att Garp blir lite på Picka Lurven när han har haft examen. Uh -huh. Och så går han hem till henne för, för han har liksom haft en så här täta täten med henne tidigare och han vill liksom träffa henne. Så han går hem till deras hus och så råkar han väcka folk där genom att ställa till med ovärdsmän här ramlar eller något i den stilen. Och så kommer Kushi och, och lyfter upp honom och så ska de springa iväg. Och då står det så här i en passus. Hon sover i bad direkt. Det är konstigt. Jag måste faktiskt bläddra för att, för att vara säker. För det kan, jag har ju lyssnat på ljudboken också. Jag kanske bara förvirrar mig. Ja. Ljudboken var lite större faktiskt. För det är han som. Uh, jag vet inte ens vem. Jag kommer ihåg vem var. Vilket språk lyssnar du på? Svenska. Ja. Jag minns inte vad han hette han som läste inne. Men han, han visste sig som att göra sig ett handröster på alla kvinnor. <laughs> alla kvinnor. Hanterar det så här? <laughs> men du gillar ju radioteater sa du i förra jag, avsnittet. Men... Man ska vara duktig på det också. ja Jag uh, ja, vill låta det vara en följdång, men jag tror att de såg i badräkt det tycker jag var absurt. Mm. Mm. Vad, vad tänker du om det? Är det vanligt att man sov i baddräkt? Jag tror att det är ovanligt, men jag funderar på var, ja, varför. För och det det här, var no... Den här ju sig på 50-talet och så alltså, uppväxte den på 50-talet ja. i eh, USA. Var det vanligare då? Hur såg baddräkterna annorlunda ut? De var nog ännu mer, gick nog ännu längre ner på benen. Det kanske var varmare. Men det stod, han har lagt sin mor. För hans mor var med och pickade lurvade med honom. Och sen så hjälpte han henne till sängs. Och då la han henne ovanpå täcke för det var så varmt. Då tänker jag att hon kanske har badat alldeles just. Cushy. För att det var varmt. Ja. Så har hon torkat och så har hon gått till laxen Ja. ja det, det är egentligen inte helt intressant. Men det är lite intressant. Det är kul att fundera på. Sen tänker jag på hans novell. Eh, Pansionat och grillparter Ja. Där, han nämner, Björnen. Ja, där, där det nämns en sångare I pensionatet mm. Och då, då beskriver hon så, här, hon så här En man utan slips Stod och sjöng <laughs> <laughs> Det är en fantastisk beskrivning av någon. <laughs> Nu skulle man väl <laughs> göra tvärtom Om att man beskriver någon som eh, Någon kuf i slips Stod och sjöng <laughs> Att det verkligen svängt om de här sista 50 åren Ja mm. Det är radikalt att inte ha slips Slips på sig. Ja, Garps eh, standard of är ju typ bekväma byxor, slips och jacka. Och det är mm. nästan, så här nästan eh, ja, vardagsluffs, liksom. alltså den sortens stil. Mm. Nu skulle man tycka en sån kille var relativt välklädd då. Slips. Ja, ja, –Ja. och sen en sista grej. Eh, uttrycket i nöjden om Uttrycket hur vill skit? Ja, det är också märkligt alltså Det var med tre eller fyra gånger Jag tycker det var skitbra Du är med lite skit, det ska jag säga ja. Ja. Uff. Ja. Och där, där är det ju då T.S. Garp som har skrivit det Och inte John Irving då kan man säga Det är T.S. Ja. Garp som uttrycker sig så Precis vi ser en annan ton i Persona Krylpars än där i Garpans värld. Alltså, det känns som att det kan vara en annan författare. Ja, men eh, det, är det tror jag inte att det var. Men jag tänker att, eh, nej, det tror jag heller <laughs> det var en bättre. Det, det märks att John Irving var en bättre författare än Garp. Ja, definitivt. Han har ju släppt fler böcker. Garp släppte väl tre och en halv bok? Jo, men detta var väl John Irvings första? Nej, det var hans genombrott Ja, ah, Okej. Okay. Jag tror nog han skrev tre böcker innan Garpans Alright, All right, Jag kan ha fel mm. Skit i att googla det Jag googlar inte Nej okej, okay, jag hörde knappar Nej, det är inte det Nej. <laughs> <laughs> Vad har du funderat på mer? Jo, jag tänkte Jag eh, såg en likhet i den här boken Med eh, svindlande höjder Ja att, att det på något sätt bara är Liv som pågår det var hans fjärde bokar på hans värld. Okay. Innan dess hade han skrivit Släpp björnar loss. <laughs> en björn ändå. Mm. Sen hade han skrivit Vattenståndet och Vältervikts Ja. Ja, fortsätt. Det är bara det som pågår. <laughs> ja, alltså man, det är inget... Ja, nu avslöjar jag slutet av förordan, Men <laughs> annars är det inget <laughs> slut så där som man kan lista ut. Eller man, jag greppade i alla fall inte någon gång så här vart den är på väg. Om nästa grej han skriver ska bli bra eller dålig eller Alltså det är ju bara, man följer ju bara ett liv. Ja. Det är ju och det, det, det, spännande det, det, det. rent dramaturgiskt. Så, för De flesta, eller många böcker och filmer och allting handlar ju om, om en händelse eller en period eller någonting där, det, där man går från någonting och så slutar det något annat. Mm. Men här liksom pågår pågår det mer bara. Alltså det, det ja, jag, jag håller med dig där. Ja. Um. Och en av, en av grejerna med, med romanen, alltså det som håller ihop den skulle jag kunna säga, är, är till exempel det här med att den vänder sig mot det här med att något skulle vara naturligt. Till exempel i hans andra bok Uppskov, ja. det är hans första, bok. Ja, hans första roman Uppskov, så, så finns det ju en berättelse om när, när typ djuren flyr och de börjar äta människor och så är det folk säger, det är bara naturligt, det är bara naturligt. <laughs> yeah. liksom att, att Det som är natur behöver inte alltid vara Eftersträvansvärt Folk pratar ju till exempel om det här med, med Homosexualitet, så att det är onaturligt Blablabla, bla, bla. men även om det skulle vara så Vilket, vilket det inte är naturligtvis uh, Även om det skulle vara så Så är det verkligen en selling point Att det är, att det, att det är naturligt Att det är natur man ska följa på något sätt För uh, om vi uh, tänker uh, ankor precis. till exempel där är, ju, där är ju våldtäkt någonting vanligt Och uh. anker kan ju sägas finnas i naturen Är det naturligt då? Jag tror faktiskt att jag såg en angt här i, i veckan. När jag gick till Nej. jobbet så går jag förbi en massa gräsänder. Och då var det en eh, hankräsand som var, ja, var på en säger det Vilket svin. Ja. Men, men, ja, men angående det här någonting. naturligt. Ja, men eh, jag ska bara avsluta min tanke här. Han fanns reda trådar. Eh, vänder sig mot eh, Att stämpla något som naturligt eh, vänder sig mot... Geners och klass, tillhörighetens förtur, etc, etc. Men samtidigt så fanns det ju saker som jag inte alls greppar varför det finns med i romanen. Som bara är typ en inblick i, i, i, i Garps liv. Då, liksom. mm. Som att, att han brukar sitta och, och läsa telefonkatalogen och så börjar han fantisera om så här eh, familjeterapeuter och så där. Men där kommer vi också in, det var väl för att hitta olika namn till sina karaktärer väl, som man läste i Telefonkatalogen? Ja, det, det är liksom en, en grej till varför han all, överhuvudtaget sitter där och, och kikar. Yeah. Så Men det kommer ju jag... tillbaka på det som vi inledde avsnittet med. Hans att, fas, fascination namn för namn, uh -huh. ja. Det. Och det är, också det, det är också ett tema i boken, det att, att John Irwin får en chans här att spja ut allt vad han tycker funkar och vad som inte funkar med litteraturen, alltså det är hans det är på, på sätt och vis en metaroman. <laughs> alltså en, en, en bok som handlar om böcker. Men samtidigt så, så har jag en liten åsikt mot sådana romaner. För, för han skickar in sin novell Garp till en berömd tidning och vi får den publicerad. Och så säger de så här lite att Din novell gör varken någonting med språk eller formen. Det är ju inget nytt med det. Så tack men nej tack. Uh, och så säger hans lärare som, som, som uppmuntrar honom att skicka in novellen att, Ja, de vill nog bara ha ny, ny litteratur. Ja, vad är det då? Ja, det är så, jag vet inte riktigt. Men den, den handlar nog om sig själv. På <laughs> mm. Så jag gillar inte sådana böcker. Men Garpans äh, värld är i viss mån en sån bok. Men sådana där självkritik. Tänkte jag på en, på en annan grej i, i boken. Mm -hmm. I Den bedragna äkta mannens andra andning. Det var hans... Hans andra roman, Ja, ja hans andra roman. Där... Mm. Så får den romanen kritik för att det finns med en karaktär där som stammar. Och att den, den gör den svårläst. Ja, just det. Ja. Och i Garp och Hans värld så finns det en tjej som stammar och en tjej som läspar. Och det är också utskrivet i boken. så alltså han har stavat orden så att det blir lespande när man läser dem. Ja. Uh, och där tänker jag, har han har han svarat på den egna kommande kritiken- i och med att han lyfter upp den kritiken mot, sig, mot sin huvudpersonsroman. Ja, du tänker att han använder använt saker på sitt liv till garfans värld, eller? Nej, jag menar Nej. att det, det skulle. jag höll på att nästan göra den invändningen innan jag kom fram till det stycket. Att ja. det blir lite så här böcker att läsa när det är, är vissa ord som är skrivna som stammade och vissa som är skrivna som läspande. Ja. Ja, och så sen så lyfter han ju själv den kritiken mot sin författare Alltså Garp Ja, nej men det tror jag absolut Att, Och just den här boken som du nämnde Den här den bedragna äkta andra andra Ja, vilket krångligt namn den du nämnde ja. den, den verkar ju faktiskt påminna om Garp och hans värld väldigt mycket I, i många av scenerna Ja, eller om Garps liv fram till dess i alla fall Ja, alltså typ så Man kan ju på något sätt se det som Alltså boken i boken Du vet ja. att, you know, Det handlar mycket också om det här med lusten Att den, att den uh, leder folk i fördärvet Vilket Garpans handlar om Mycket Att det är så man, uh, man är så liksom fixerad vid sex Att man inte hinner ta hand om sitt liv mm. <laughs> Vi sitter om Vi sitter om all sex hinner man inte ordnar upp sitt liv <laughs> Är mm. För baska, för tråkigt <laughs> Ja, är det är jobbigt vad har du valt för låt, Tobias? Jag valde en låt av en gammal favorit um, som heter Mont Marguer, Och uh, låten heter I Will Write a Book. Och det är nästan self-explanatory varför jag valde den. Då. <laughs> men, men den är ju liksom garp och ansvärd så handlar det om en person som skriver böcker, en författare. Och mm. uh, referängen är väldigt väldigt fin, tycker jag. Den, den, uh, han sjunger då I Will Write a Book to Tell the World Why It's So Lonely. Och Känner lite grann, jag, vet, jag ser bara flera beröringspunkter Med Garpans värld Alltså det här med Att använda sitt eget liv som rekvisita Till en berättelse till exempel Ja Ja. Du? Då? Vad valde du då? Jag valde Beyonces Run the world mm -hmm. Och vem Och är det? det som runnar the world Tobias? Det är, ju girls. Det är girls ja. girls, mm. Och vilka är det som runnar Garps värld? Det är girls Ja det är det allt i hans liv drivs ju av tjejer hela tiden Ja Och det är så min, min koppling har, var, har varit Han börjar ju skriva för att liksom imponera På den här Hellen hette hon va Hans blivande fru Ja um. Jag tycker det är en himla snygg poäng där att, att anledningen till att han blir författare Det är för att han, att han vill få till det med Hellen ja. var, Varför längre än någon säger åt konst Överhuvudtaget om inte för den anledningen Varför blir någon musiker liksom Sådana mm. grejer jag tycker det är fint. Ja. Och cyniskt. Ja, det, det, är det. Nej, men det, jag tycker ja, det var en, ty, en tydlig drivkraft i Garps värld i alla fall. Ja. Det var ja absolut. Så därför tog jag den låten. Och dessutom om man tittar på videon, Beyonses video, så är det ganska så här militärinspirerat. Mm. Den ja. Och... har jag inte sett, men det borde jag göra, kanske. Vad sa du? Jag har inte sett den videon, men det kanske jag borde göra. Det är ingen jättestor förlust heller Men Och Garp är ju också militärinspirerad Så att säga Han kommer ju från en militär Mm, Absolut Det var de kopplingarna jag gjorde Men Alltså nu när du säger det, det är ju Alla starka roller i boken av kvinnor ja, ja, det är jättemånga starka kvinnor I den här boken som vanligt är vi i romaner så är ju huvudpersonen minst intressanta till exempel Harry Potter och Snark liksom. mm. och Garp är ju inte så jätteintressant han, han är en kuf det ju. han är en ganska rolig kuf men jag tycker det är betydligt mer fascinerande att läsa hans mamma till exempel som ja. är mer extrem ja. ja ja men så är det ju de personerna runt omkring honom är ju de som är intressanta men det är ju ja, som du sa genomgående romanen men Även i olika så såhär serier Har tänkt på det framförallt Seinfeld till exempel, det är inte Seinfeld som är den här roliga Även om han är stuckkommiker Nej, men där är du andra, andra sidan mansdominerat Eller inte ja. rätt kul Men gjort är ju stjärnan Ja <laughs> jo. Nu kommer jag äta lite lakriss så det kommer jag Jag tror att man ofta när man sitter så här och pratar om böcker eller vad det nu är så överanalyserar man massa saker. Alltså man lägger för mycket värde i små detaljer som författaren kanske inte riktigt har planerat några stora poänger med. Och detta kom upp i den här En gång i pokett. Jag såg den i fredags på TV4. Nej, det var igår, lördags. Och då så, skri då så handlar det om en där med Och så... När, det, när förlaget har läst igenom hans bok och så säger ja ah, den här båten du skriver med här det ska symbolisera någon form av räddning och så här och de börjar prata om massa saker och sånt men det hade inte författaren tänkt på överhuvudtaget utan för honom var det bara en vanlig båt ja, nej jag ska väl hindra dig redan där så att jag, jag tycker inte författarna författaren har så mycket att säga till om egentligen alltså när författaren väl har släppt ifrån sig verket så är det ju upp till läsaren mm. att hitta betydelser för vad vet författaren? Jag har inte författat så stor koll egentligen på vad han lämnar ifrån för budskap. Mm. Om vi tänker till exempel August Strindberg som exempel, det är väl kontroversiellt att ta upp så. Men eh, han hade ju verkligen fnatt på det här med förhållandet mellan man och kvinna. Och eh, han var ju i stort sett vä väldigt mycket misogyn, alltså han var kvinnohatare. Men eh, samtidigt hans böcker och hans noveller och hans pjäser, de tar ofta upp... Eh, han tror att han förklarar könsskillnaden- han tror att han förklarar varför män och kvinnor är olika Men det han egentligen gör är att han porträtterar ganska realistiska maktförhållanden Och han porträtterar ganska så realistiska psykologiska aspekter Så det är att han var en stor människokännare Mm. Utan att riktigt veta vad det var han, han såg Han, han tolkade det fel själv Men han eh, uttryckte det på betyder Det betyder bättre än han, än han tänkte i sitt huvud <laughs> Men så... George R. R Martin också Han som har skrivit Game of Thrones uh -huh. Jag såg en intervju med honom Och då så berättar han om att han har Han passar sig väldigt mycket för hur han uttrycker sig i olika intervjuer nu för att så fort han säger någonting eller råkar ha någon viss betoning eller något sånt så sitter det alltså massa och tittar på honom och så tänker Haha, det här avslöjar någonting vad han menade i tredje boken. Att folk lägger större värde i hans ord än vad han själv menar. Ja, och det. Tror jag är ganska vanligt när man gör olika analyser. Man tillskriver och fattar en massa värderingar och tankar som de kanske aldrig har haft. Ja, det där kan jag hålla med. Att man, man kanske man kanske Det är sådana här åsiktspaket vi pratar om. Man kanske mm, mm. Ger, ger författaren liksom, en attityd och en personlighet som den författaren inte alls har. Men gärna hur man ska tolka böckerna och vilka detaljer man ska lägga märke till, det har författaren ingenting att säga till om. Nej. Man ska nog inte heller fundera alltför mycket på att författaren vill ha sagt med någonting. På det viset har ju gymnasie-svenska gått åt skogen. Det är väldigt lätt att uttrycka sig så att jag tror ni att jag säger vad menar med det här. Och sådana saker. men... Egentligen så, så spelar det inte stor roll vad personen menade, Utan det viktiga är vad som faktiskt står. Men varför skulle inte det spela någon roll ja, att det, det Som jag just förklarade så, så, så är det inte alltid så att författaren är medveten om vilka budskap författaren sänder ut. Nej, nej. nej Men alltså, nej, avsikten nej, måste väl ändå vara värdefull? Ja, det kan vara värdefull om man liksom kanske försöker att... Läs in författarens liv och värderingar i verket. Men det är sällan man gör det nu för tiden. Nu kollar man ju på de skönlitterära aspekterna. Alltså de estetiska kvaliteterna i en bok. Mm. Och uh, man, man har ju som läsare väldigt stort tolkningsföreträde. Det, det som är viktigt är verket. Inte vad författaren har menat med verket. Sen så finns det ju en viss gräns för hur långt man kan dra tolkningen. Till exempel Garplans värld handlar ju inte om en älg. Hur, hur mycket man än vill dra den tolkningen till det. <låder> det är inte en mm. älg som är huvudrollen. Ja, varför får du bestämma det då? Inte upp till varje läsare. Uh, nej, det är alltså, som jag säger, det finns en viss gräns Men man måste följa <laughs> någon slags rimlighets uh, Rimlighets uh, Man måste vara rimlig <laughs> Okej okay. ja. Ah, ja, då är det alltså Då är det alltså Ja, nej, bara, då det Då bara Det var vad jag tyckte <laughs> uh <-huh. laughs> Nu är du, grabben så har jag valt tre böcker. Ooh. Och du ska få välja en av dem. Det var inte igår. Nej, det var länge sedan nu som, som jag fick ha den här rollen. Jag känner Temat. makten. Ja, jag kan ja. liksom jämföra mig själv med, med Francis i House of Cards. Jag känner makten liksom påorla längs i dyg grad. Ja, men om du, ja, och på något sätt så, så har det även varit eh, tagit hans roll här för... Han väljer ju inte bara från alternativ Som någon annan lägger fram Utan han ser ju till vilka alternativ han har att välja mellan också Så han går ju bakom Fick inte du lite känslan av Francis och Claire Underwood i Garpans värld Alltså äktenskapen mellan Hellen och Garp Jag tänker ja. det här med Hur de diskuterar hans otrohet Att de är väldigt sakliga Ja. Samtidigt som Francis och Claire Att de, de Ja men nu är det väl över. Han bara, ja, nu är det och så, <laughs> De är ganska formella På det sättet det jag menar att du har gjort här nu då Som har gått bakom och valt mina val Och så sen ska jag välja ett av mina val Det var på ditt förslag som vi väljer eh, Bokreaböcker mm -hmm. Ja, så... det var ett jättebra förslag <laughs> det är räcker väl att du säger Bra förslag <laughs> Kommer från dig Men det, det var rimligt Bra Får jag berättar sen vi har köpt på Bokrean? Ja, kan du få göra Men ja, Bokrean har hållit på i en vecka nu ungefär Ja, 25 började den. Och idag är det den andra. Var... Hur länge ska den hålla på? Vet du det? Nej. Nej. <laughs> Första boken jag valt i alla fall är Världskrig Z av Max Brooks. Mm -hmm. Den handlar om zombies. Kan vi inte bara se filmen då? Nej, ska... <laughs> Nej men den har ju kommit på film här nu. Ja, jag vet, jag vet. med alltså, Jag har inte sett den. Har du sett den? Nej. Nej ja mm. Och en kul grej med denna boken då Det är att om man köper pocketvarianten varianten mm -hmm. Och så slår upp första sidan Så kommer man där få läsa någonting som pocket-lover har skrivit Hon som vann tatueringen mm. och, och hon skriver inte intervju... <tryck> Ja, okej, <okay. tryck> ja. är så skickligt skrivligt skrivna att man dras med och får svårt att skilja mellan fakta och fiktion. Bruks går verkligen in i olika rollerna och ser kriget från olika vinklar. Jag är djupt imponerad. Det är bra att du valde den för då det att du läste upp den för då slipper jag välja den för att få reda på vad hon skrev. Ja. ja. Men mm. det är en intressant bok. Och, hon, har, hon har faktiskt... Jag har aldrig gillat Zombies innan. Men mm. hon har... Hon har övertygat mig lite grann om själva idén med zombies som skurkar. För jag tyckte att de var ganska så här, Ja men en tråkig skurk liksom. Mm. Långsamma och jävliga. Men hon har förklarat för mig att det handlar ju inte om, eh, om zombiesarna. Utan det handlar ju om människorna. Hur de överlever i zombieapokalypsen. Ja det är det som är fascinerande. Det, ja. det, alltså det är verkligen verkliga hotet i alla de här nya zombieapokalypsberättelserna. Det är ju... Vad människorna gör mot varandra när de står inför zombiehotet Ja, precis Och det, Och det är, är det... också spännande att se hur, hur man fördelas olika roller liksom. Vad är viktigt att kunna i en sån värld mm. äh, men Så jag har blivit lite eh, sugen på zombies nu faktiskt Och kommer du ihåg vår första date? Ja, Var det en date? Ja, men eh, en playdate date. Ja, det är en playdate drack... ja. Första gången vi umgicks utanför skolan Uh, nu ska vi se Vi drack whisky hemma hos dig Och så spelar vi ett zombiespel Jaha Ja just spelar zombies heter det Ja mm. Så det här, då kan vi dra anekdoter därifrån Tänker du? Eventuellt, hon kommer igång bara Bra grej, bra <laughs> oh, jag Och jag har en anekdoter att när du pratar också <laughs> <laughs> Ja, vi får nästan ta det till nästa avsnitt För du börjar dra iväg här nu Nästa bok är heter Cecilien mellan synd och salighet av Maud Webster Maud Webster? Maud Webster <laughs> Man, you were fucked <laughs> med det namnet okay. Maud Webster och den eh, handlar om Cecilien Ställer ställe tycker jag ganska trevligt har du varit där? <laughs> ja, jag har varit där en gång faktiskt jag hade en weekend där Nej, jag var där i två veckor <laughs> Skritis uh, Ja, den handlar om uh, ja, Vad ska man säga, bredden i Sicilien. Alltså att den är, att Sicilien är lite så här motsägelsefullt Att det finns uh, Både synd och salighet, så att säga <laughs> Som Kiruna Och ju bollnäs Ja, precis så Åh, oh, objuv <laughs> Jag har inte så mycket mer kul att säga om den. Men den tredje Nej. boken... Den bra, okej. Okay. <laughs> den tredje boken är Det gamla du fria av Lisa Marklund. Jaha, vill du motivera den? Jag har aldrig läst något av henne och det är coolt att läsa något av, av någon som är självsäker nog att ta en bild av sig själv på framsidan av sin Mhm. Mm och det är ett grepp som hon ofta kör men jag har fattat det som. Hon står ofta själv på, på framsidan av sina böcker. så. Yes. Ja, ja du. jag har ju läst Gömda av Lisa Martund. Vad tyckte du om det? Jag svor ju för mig själv att jag hade läst något mer av Lisa Martund efter det. Men äh, har, har du orkestrerat det här nu så att jag ska välja världskrigssäta? Eller är det högst oavsiktligt? Nej, vadå? Nej, jag... Du, du sa så en massa badda saker om den boken Det var film, en massa Pocket Lover Steve i den Och så, där. så pratade jag om zombies Och så blev jag alldeles så här uppdragd över det För jag gillar zombies uh -huh. <laughs> Sen så tar du, nästa handlar om Sicilien. Hände bra och dåliga grejer där ja. Och så är det ja, sista men, Sista marken, hon är på omslaget Ja men det, är, det hade mer att säga om den Än om de andra Ja, vi tar världskrigshäten Naturligtvis Fantastiskt Jag <laughs> i gömda Det fanns en mening som dykk upp tre gånger om Ugonen brann <laughs> <laughs> jag, blir så, jag blir så irriterad Varje gång den dykk upp Ugonen brann <laughs> Det är läskigt för, Om man tar det bokstavligt Ja det är förstås Om, om det inte är en metafor det rör sig om mm. Jag skulle påminna om två olika saker Jag kommer inte ihåg någon av dem En var bokligan ja. Jag köpte jag köpte ganska många böcker, men den som jag är mest nöjd med det är, det är den boken som Erik Andersson skrev om sitt översättningsarbete med Ulysses. Mm -hmm. Det är samma Erik Andersson som har skrivit nyöversättningen av Sagan om ringen för några år sedan. Och då skrev han också en bok om sitt översättningsarbete som heter Översättarnas anmärkningar. och Den var ju hysterisk kul, den var riktigt vansinnigt rolig. Så jag har stora förhoppningar på den här också. Ja. Jag kan nämna en till. Jag, nämnde, jag köpte också Bodil Malmsten, så gör jag. så alltså hennes bok om kreativt skrivande. Mm. Så kanske jag kan ge en liten review later on, after a while, in BookPelt. Yes. Yes. Ja. Yeah. Uh, och så andra grejen, det var en anekdot. Um, vi läste ju till lärare, båda två, vid Karls universitet. Ja. Ja. Stämmer. Ja. Hade jag är helt med dig. Nu minns jag inte om det här hörde till det allmänna utbildningsrådet. vilket innebär att vi båda två kanske var med om det här, eller om det bara hörde till svenskan. Vilket innebär att jag enbart har varit med om det här. Vi fick jag uppdrag att, att lära oss en historia. En berättelse utan till och sen dra den för en främling. Det var på svenska och kan jag berätta den. Vad sa du? Den var, den var på svenska och får jag berätta den. Vad ska du berätta? Din historia om när du lärde dig din historia. Jaha, du gjorde för att berätta den. Men, men du kommer inte ihåg historien ord, Det finns ju i Garfans värld den berättelsen. Ja, Okej, okay. ja, nej, absolut inte ordet. Jag kommer bara ihåg vad du gjorde. Okej, okay, berätta ja. Då hade du fått en uppgift Att du skulle lära dig en historia Eller hitta på någon historia Och så gå och berätta den för någon du inte kände mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Och du lärde dig en historia och Med tanke på vad du precis sa Så var det alltså en historia från Galp och hans värld Ja, det var det mm. Och du gick in på Om det var Burger King Ja, det var det Stora torget Ja, det var det Ja. <laughs> Och så var det en ensam kille som satt där och käkade någon, någon mil av något slag. Ja, typ 14-15. Ja. ja. Och du slår dig ner mitt emot och börjar dra den här historien <laughs> utan att presentera varför eller eller så där. Eller du kanske frågar, vill du höra en grej. Eller Ja, sån ja. så. Jag. jag började inte bara. Det var en gång. Och sen så bara, ja, tack för mig och så gick du. Ja, så ville livrädd ut en killen. Stackar. Ja, det förstår jag. Ja, men det var en bra historia. Det var den här, det kan... det var den här godnatt som Garp berättade för Danken sin son. Det här, mm. det här med hunden och katten. kom du ihåg den? Nej, inte riktigt. Han berättade om en hund i Tyskland som är bunden utanför en krog. Och så har han en fiende, en enligt katt, som... Mm. Dyker upp och så retar den hunden och så hunden springer men så stoppar hans honom och han faller på ryggen. Uh! Och så, så springer katten skrattande i Där på Burger King så, gjorde du även ljudeffekten då? Nej det gjorde jag inte. Jag gör bara nu ja. för att skapa lite inlevelse. Ni ser ja. ju inte mig nu. Jag är väldigt nej. levande som talar annars. Ja. Ja. Och sen så en natt så blir hunden leds han börjar dra jättemycket i sitt koppel. Så att bilen som kopplet är kopplat till, det är en gammal militärbil som ingen använder. Den flyttar på sig så här, eh, några centimeter, men det är bara några centimeter han behöver för att nå fram till katten. Så han springer och så inser då katten att något är fel. Han, är på. han kommer närmare och närmare. Han kommer att ta mig. Så katten springer iväg och så blir han på sig av en bil. Och jag frågade också den här killen, då, vad är sensmoralen? Och han bara, ja, han visste inte vad sensmoral betyder, men jag förklarade, så alltså, vad jag på med den, vet sen. Um, att <tryggare> bråka men äh, så här vet jag vet inte så ja, man skulle ju kunna tro att man bara inte ska reta någon men poängen är du måste alltid kolla på båda håll när du går över en gata alltid oavsett hur bra du tror att du är mm. ja men det var en ganska bra lärdom och den berättelsen ja. finns i en ganska en förlängd version då, i Garpans värld faktiskt så är det så kom ihåg det titta på båda sidor när ni går över vägen här nu. Även om ni står vid ett övergångsställe och det är rött och grönt ljus och allt möjligt. och även om ni blir jagade av en galen hund. Ja. ja. Hej! Hej då, det var kul att prata med dig.